إلى أرواح الشهداء والشهداء الأبرار والأصحاب المتقين والتابعين والتابعين الذين ألقاهم السماوات عليهم الحجيم وخصوصاً إلى أرواح الأديان المسلمين وأولياء الأديان الصالحين والأعمال العاملين وإلى أرواح المشاهدين والمعلمين وإلى أرواح الداعين ومنعتنا بإجتمنا لجذب أيام الجميع الصنيع من قبل. الرحمن الحميد لا شفقت الله تعالى يحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا ويحبنا أعوذ بالله من الشرق والقديم بسم الله الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة على رجوة الأحيان والمسلم سيدنا ومولانا محمده على ذلك وصحبه الجمعين تشكنا الله إلا أيضا الله حمدنا الشميكة وأشهد أن محمد اللهم الله عليه وسلم وذلك على محمد وعلى على محمد وعلى محمد وعلى محمد اللهم محمد وعلى محمد الله نور كما نورك الأرض بجنورك الشمسكا أبداً أبداً برحمتك يا أرحم الراحمين وفي الصحديثة أي ويسرين أنه رحيد لك في السعي يفضل قبل Alhamdulillah tuhan santunnya bersama-sama kita rafa'kan setinggi-tingginya syukur kita dan kepada wasilah dan wasilah. Di atas limpah kurnia rahmat-Nya dan izin-Nya pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mencari keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan masa di antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan pada malam ini saya dan tuan-tuan mendapat manfaat yang besar daripada masa yang kita luangkan ini. Pada malam yang berbahagia ini marilah sama-sama kita berbincang satu tajuk yang sangat penting sebenarnya iaitu tentang sembahyang. Walaupun kita dalam sembahyang berpuluh-puluh tahun kita dah solat sembahyang berpuluh tahun kemungkinan saya dan tuan-tuan perlu meneliti satu perkara yang dalam sembahyang kadang-kadang kita terlepas pandang atau kita cuai, yaitu apa? berhubung sembahyang yang kosong atau musyawarah yang kosong. Kita bingkang tentang mana-mana tentang kosong dalam sembahyang. Kalau mengikut pandangan seorang ulama terkenal dalam ilmu tasawuf itu Ibn Abdul dalam kitab Itqanul Imaam. Beliau menyatakan bahawa semuanya tanpa usuk mengikut dalam akidah sekular Dan semuanya tanpa usuk mengikut dalam akidah kaum bid'ah. Ini pandangan Ibn Abdul Wahhab. Yang mana pentingnya semuanya yang kosong itu kerana sembahyang itu itu dalam hati dan sembahyang itu berbesan dan sembahyang itu menyebabkan seseorang hamba ingat kepada penciptanya iaitu Allah Rabbul Jalil. Sebab itulah dalam firman Allah, aqimussalata lil-hajj. Allah Taala firman dalam Al-Quran, sembahlah kamu untuk ingat aku. Berarti sembahyang kita itu kira kita tidak khusyuk dalam mentika ke khudur ma'allah ataupun hadir hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pastilah sembahyang kita itu lawan kepada khusyuk iaitu tidak khusyuk. Sebab itulah bila kita sembahyang ini disebut aqiq musala mendirikan sembahyang bukan wujud uswalah ataupun hanya mengadakan semahyang perbezaan akhid uswalah eh, dengan wujud uswalah sangat besar dalam peti kata semahyang yang hanya dibuat dengan menitik beratkan semata-mata zahirinya eh, perbuatan walaupun semahyang itu ada dua aspek yang sangat jelas kira iaitu aspek zahir dan juga aspek batin kalau mengikut rukun sumayang yang tiga belas eh, termasuk di dalamnya rukun kawli, rukun kakli dan rukun palmi iaitu tiga belas perkara tadi itu sahaja kita buat sembahyang tadi sempurna tapi belum cukup sempurna kerana apa? kerana kita menyebut tentang sumayang yang ini, aspek-aspek batin eh, aspek dalaman seseorang itu sangat dititik beratkan dalam berkata, hati seseorang itu perlu khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya menyebutkan sembahnya yang baranya itu ada enam perkara. Antaranya yang pertama mestilah hadir hatinya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memahami maksud sembahyang tadi dalam arti kata tahu eh, kenapa kita perlu sembahyang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah dari makna-makna atau konsep sembahyang tadi kemudian ada lagi mesti rasa khauf eh, rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut ini perlu digandingkan juga dengan rasa raja sifat rojah ketika kita dalam semahyang. Kita takut akan seksa api merasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita takutkan Allah kerana kita lemah dan sebagainya dalam masa yang sama. Seperti saya burung ada sayap kanan dan kiri sifat rojah dan sifat kawth ini mesti ada dalam semahyang kita. Disebabkan kita manusia yang sentiasa lalai dan letur, kalau kita melihat kau takutkan Allah kerana kita ni sangat lemah. Sembahyang kita baru takbir saja Allahu Akbar. Eh? Ingat Allah dah. Kemudian rukuk ya. Eh? Baru takbir. Lupa terus. Dan sebagainya. Rasa itu kalaulah tidak ada sifat raja' mengharap rahmat Allah, kurnia Allah, rezeki daripada Allah yang dikurniakan dalam sembahyang tadi. Maklumkan pula kita tak mau sembahyang. Sebab pula sembahyang tadi yang akhirnya perlu ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kerdebat, rasa hina diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah sembahyang tadi selain daripada menitik beratkan rukun-rukun sembahyang yang kita tahu dan kita pelajari maka di dalam, di badan batin kita, di dalam diri kita, jiwa kita, roh kita, sir kita, perlu ada enam perkara tadi. Sebab itu tuan-tuan, kalau mengikut pandangan Imam Abu Qasim Qalqusayn yang wafat 465 hijrah, eh, melihatkan eh, sembahyang tadi, iaitu eh, ibuqam aku salaf tadi, dapat tercapai dengan mengerjakan semua rukunnya dan semua perkara yang disunatkan dengan sempurna diikuti dengan syuhud terhadap Allah yang memurnikan ibadah sembahyang itu sehingga ia telah selesai dari pekerjaan sembahyangnya dan terus menumpukan perhatian terhadap urusan Allah yang berlaku dalam diri dan sembahyangnya hingga segala urusan perbuatan dirinya terus menghadap kiblat dan hatinya tetap menembara dalam lautan berbagai rahsia Ataupun khatikan Allah Subhanahu SWT Ini diambil oleh Ibn al dalam kitab yang sama Pandangan Imam Al-Qusyid Kalau kita rekaskan sembahyang tadi Tentulah Yang pertamanya Mengerjakan semua rukun-rukun sembahyang Itu warna eh? Tidak boleh tidak kalau lah hati yang khusyuk pun tapi rukun sembahyang tak sempurna maka ibadahnya juga dikira tidak sempurna eh? ha, sebab tu tuan bila subuh tadi memahkimikan semua rukunnya sempurna begitu juga diikuti dengan perkara-perkara sunat dalam ibadah sembahyang eh? selepas itu meningkat ke tempat yang lebih tinggi iaitu sujud eh? kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu bersyahadah kepada Allah eh? hingga kita merasakan sembahyang tadi ialah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata eh? ha, sebab tu tuan-tuan kalaulah kita sembahyang ni kita rasa lega sebab kita dah tunaikan sembahyang mata-mata belum cukup sempurna yang sepatutnya dah kita rasa syukur rasa lega kerana apa Allah kurniakan kita rezeki beribadah yang rezeki untuk menunaikan ibadah solat. Kerana pun, hakikatnya semua amal ibadah kita ini ialah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya tu, bukti hmm. orang duduk dekat masjid tu kadang-kadang tak sampai ke masjid. Ke solat bukan sebelum masjid pun azan kuat macam mana pun sekiranya tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kurnia ibadat tadi dia tidak mampu sampai ke tempat sembahyang okay. sebab tu bang bila sekatakan ibadat tadi ia merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala sebab itu bila kita sebut tentang sembahyang yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa Taala lima waktu sehari semalam ini ya mana disebutkan inna s.a.w inna kitabah ma'ukudah sembahyang itu lima waktu tadi ada waktu-waktu tertentu khusus sebab itu, di dikhususkan waktu-waktu antara lain eh, supaya manusia tadi boleh menumpukan ibadah falah bersedia ibadah solat kerana apa Allah dah sediakan masa-masa yang khusus masa-masa tertentu yang mana mana manusia itu sewajarnya Kewajipannya itu berjaya untuk melaksanakan ibadah-ibadah lima waktu sehari semalam kan kita dah tahu sembahyang subuhnya bila masa Semayang zuhur, semayang asar Maghrib dan isyak Ada waktu-waktu khusus Maka kita yang menyediakan diri kita Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Hingga kan Bila kita bermusafir pun Ada raksa Ada pelonggaran untuk kita jama' khasarkan diri Kerana apa? Tidak lain dan tidak bukan Allah berikan kita rezeki Untuk ingat dia setiap hari Paling kurang Eh dalam ingatan yang khusyuk iaitu dalam sembahyang. Tetapi alangkah sayangnya bila kita sembahyang, bila kita sembahyang hati kita lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Roh kita, syir kita jauh melayang. Tidak berada di hadapan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain daripada itu sebab itulah perempuan, bila diletakkan waktu-waktu sholat tadi, antara lain, Allah subhanahu wa ta'ala nak duduk hamba. Agar apa? Agar terhindar daripada beberapa sifat buruk yang manusia selalu buat. Antara lain, sifat buruk yang boleh merosakkan semayang ini, eh? pertamanya, sifat tergesa-gesa. Cepat-cepat. Eh? Ah, cepat. -cepat manusia ini disuka ekspres semua nak ekspres ya? ha, sebab tu wujud bahagian ekspres kereta ekspres berbagai ekspres itu menjadi keutamaan kita nak cepat tetapi dalam sembahyang ekspres itu perlulah ditengok rukunnya dan juga bagaimana ruh dan hati kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ada tak elemen-elemen yang disebutkan oleh Imam Al-Wazali yang saya sebutkan tadi janganlah sembahyang tetapi Allah campakkan kita ke neraka wain sebab apa ada orang sembahyang yang Allah campakkan neraka wain kerana dalam sembahyang yang ia lalat ia lupa kepada Allah Subhanahu SWT cepat-cepat cepat tuan-tuan tergesa-gesa ini daripada syaitan. Syaitan ini suka tergesa-gesa, suka terburu-buru. Ingatkan apa? Ingatkan apabila dia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sombongnya syaitan tadi dengan kejadian dirinya yang diciptakan oleh Allah daripada api, merasakan dirinya lebih hebat kejadiannya lebih sempurna daripada Adam alaihissalam masa dia tergesa-gesa terburu-buru melawan perintah Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah taala jadikan dia di mana sampai ke hari kiamat nauzubillah sebab itu dalam yang ini perlu teliti perlu tenang kerana khusyuk juga bila kita lihat Dianya adalah ketenangan, kedamaian, rasa fakir, rasa hina diri di hadapan Allah Subhanahu Wataala, janganlah menjadi seperti perangai syaitan yang cukup terperulul dan tergeser gesa Yang kedua je, sifat malas. Bila mana Allah Subhanahu Wataala tetapkan lima waktu sehari dan malam, ayat yang sembahyang tadi, maka terelak daripada sifat malas. Bila mana? bila kita sentiasa bersedia, sentiasa memperuntukkan masa kita untuk Allah Subhanahu Watahu, apabila kita bersedia, sentiasa memperuntukkan masa untuk Allah Subhanahu Watahu dalam ibadat sembahyang tadi, maka dengan disiplin tadi maka insya Allah semua tanggungjawab rukun kewajipan kita yang lain-lain yang akan sempurna akan kita sentiasa ingat. Kerana apa? Apabila kita ingat Allah Subhanahu SWT, maka Allah ingat kepada kita, ingatkan kita kewajipan dan tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Jadi sifat malas ini, sifat yang sangat dekat dengan manusia. Suka malas-malasan. Eh, sebab itulah dengan ibadah semua yang mudah-mudahan... Eh, bila sembahyang tadi sempurna sembahyang tadi khusyuk di hadapan Allah maka menghilangkan sifat malas yang menjadi masalah besar kepada umat muslim kemudian sebab dokanoh langsung eh ah ha, nantilah nantilah eh? kan tinggalkan sembahyang zuhurnya tadi dilakukan dilaksanakan hampir nak masuk asar sembahyang maghribnya dilaksanakan hampir nak lah masuk isyak semayang isyaknya dilaksanakan hampir subuh tangguh-tangguh sebab apa sifat tangguh-tangguh ini eh, adalah sifat buruk yang manusia perlu atasi dengan sembahyang. mudah-mudahan sifat bertangguh-tangguh ini kita cuba jaga dengan beribadah sholat tadi mudah-mudahan sifat-sifat buruk khususnya ber bertangguh-tangguh tadi tidak berlaku Apakah lagi dalam kehidupan bertangguh-tangguh untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah apabila melakukan dosa dan maksiat. Bertangguh-tangguh melakukan kebaikan. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah SWT perintahkan. Berlumba-lumba lah membuat kebajikan kebaikan. -kebaikan. Berlumba-lumba tuan-tuan. Ini bertangguh-tangguh lawan daripada sifat berlumur lumba dalam kebaikan dan menghampirkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sifat berat pulang samalah sifat malam eh? ha. ataupun sifat yang syamil lewa eh? ha. bila kita sembahyang tidak kosong, tidak fokus tidak ada objektifnya yang dalam ingatan kita melayang ke tempat yang lain Bukan mengingati Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa cipta kita Maka mudahlah kita dapat sifat sambil lewa Hingga kesemayang kita itu Tidak bersyukur Maka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah kita Kerana apa tuan-tuan Sifat-sifat buruk tadi eh, yang perlu dihindarkan dengan sembahyang akan merosakkan sembahyang. Apatah lagi jauh daripada menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahuwataala hasil natijah daripada ibadat shalat ataupun ibadat sembahyang. Kalau kita lihat orang tua menjadi dengan sembahyang ini sebahagian perkara yang sangat penting menjadi ciri-ciri penting. Orang-orang yang beriman yang mengaku dia dirinya umat Islam, orang mukmin mengaku dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan umat Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam saja. Dia mendirikan sembahyang. Orang yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak mendirikan sembahyang, sembahyang lala. Tidak semburna, maka sembahyangnya itu lalai. Sembahyangnya tidak sempurna, maka ciri-ciri ini tidak mendapat pada diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang-orang yang bertakwa itu ialah mereka yang beriman dengan perkara ghaib dan mereka mendirikan sembahyang, mendirikan solat. Ini ciri penting orang mukmin. Syiri penting orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah tidak mendirikan solat dia, kita tidak termasuk kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan ada orang mengaku dirinya beriman tetapi hanya menggunakan niat bila sampai waktu sembahyang. Sembahyang menggunakan niat, bila makan tak ada guna niat, makan pula betul-betul. Ha dia menipu dirinya sendiri. Ini agama kemarinan eh? Ajaran hakikat eh? Amal asmana Mereka ini apa? Mereka ini Hanya berniat Bila ingin sembahyang. Tetapi kalau makan Berkahwin, ha, tak niat saja Kena buat semua sungguh Kalau semahyang, niat saja ha, Ini tak asing Eh? Subahat doa-nya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Eh, dalam doa-nya yang dirasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dirinya, anak cucunya, keturunannya semuanya itu mendirikan sembahyang. Kerana apa? Eh, mereka yang mendirikan sembahyang itu terbukti mereka itu eh, mempunyai ciri-ciri orang beriman terbukti mereka itu inginkan Allah dan keridaannya. Sehingga Allah ratamkan dalam Al-Qur'an, "Rabbi j'alni muqimassa salati wa min dhurriyyati." Ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan shalat. Nabi Ibrahim SAW berdoa untuk kita, eh? untuk anak cucunya yaitu kita. Agar apa? Agar kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang sentiasa mendirikan sholat, mendirikan sembah dalam recikat. bila di mendirikan sembah mendirikan sholat, mereka ini boleh pun taraf cara khusyuk dalam sembahnya. Kerana aku contoh, bila di kau sholat, eh, mendirikan sembahyang itu tercapai. Insya Allah. Mudah-mudahan Salat seseorang itu semayam seseorang itu boleh mencapai ke peringkat khusyuk dalam sembahyang. Kalaulah -kala, hanya sekadar dia mengadakan sembahyang, tidak mengiringi dengan sembahyang, tentulah sembahyangnya itu tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana tidak menyedarikkan zuhud dan batinnya Dalam sembahyang. Seseorang itu tidak meliputi zahir dan batin yang dalam sembahyang dia tidak akan berjaya dunia maupun akhirat. Kerana apa? Kerana itu janji Allah Subhanahu bagi mereka-mereka yang berjaya, mereka itu perlu khusyuk dalam sembahyangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da umtil ladziina yushalluuna wa Sesungguhnya telah beroleh kedudukan mereka-mereka yang sembahyang mereka khusyuk dalam sembahyang. tanda orang berjaya tuan-tuan bila sembahyang saja mereka itu khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah kalau kita tidak khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berjaya sama ada dunia maupun akhirat. Sebab itulah sembahyang kita itu perlu khusyuk. Jadi macam mana nak putus? Antara lain eh bila kata-kata macam mana nak putus? Sebelum kita tahu secara yang kita kena tahu dulu konsep push itu sendiri. Apa yang dikatakan push-back, eh? ini, push tuan-tuan, maknanya iaitu sedang ataupun telah berkena, eh, merendah diri, merasakan hina diri. Eh? dan makna-makna yang seumpamanya itu yang disebut khusyuk. Bila kita tenang dalam sembahyang, kita rasa merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rasa kecil di hadapan Allah, rasa hina di hadapan Allah, itu mempunyai ataupun bermakna kita sedang khusyuk di dalam solat kita. Sebab itulah disebut khusyuk saja ia digunakan untuk menjelaskan hal keadaan atau sifat seseorang. Eh? Bermaksud hal keadaannya bertenang sifatnya sedang tenang, sedang khusyuk itu sedang tenang, sedang rasa dihadapan Allah Subhanahu Wataala rasa kerdil, rasa hina diri dihadapan Allah, eh? rasa memenuhkan syarat Allah Subhanahu Wataala. Bukan makhluknya. Tetapi, pencipta makhluk iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah, sifat ini, hal keadaan kita dalam semahyang itu sangat penting. Tidak boleh tidak, tuan-tuan. Rukun semahyang perlu kita ketahui. Eh? Bila rukun semahyang kita ketahui, yang pasti minggu kita ketahui, mudah-mudahan. Halka dan hati kita tenang, jiwa kita tenang, roh kita tenang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah, Insya Allah akhirnya boleh mencapai taraf kusuk di hadapan Allah. Perkataan kusuk ini eh, boleh kita bahagikan kepada dua. Pertama, kusuk yang jahir. Kedua, kusuk yang batin. Yaitu kusuk luaran dan khusyuk dalam Sebab apa dia buat begitu? Sebab Nabi sallallahu alaihi satu masa masuk ke masjid, Nabi nampak seorang sahabat eh, sedang mengusap-usap janggut, eh, Ketika sembahyang. Maka Nabi bersabda kepada sahabat, Lau khushabaluhu, "La khasha al-wudu la khasha Seandainya eh, orang ini tenang, eh, khusyuk maka akan tenanglah seluruh anggota tubuh badannya maksudnya apa tuan-tuan, bila hati kita tenang, zahir juga turut tenang maksudnya apa? maksudnya yang zahir tadi juga boleh menggambarkan yang batin, begitu juga sebaliknya, sebab itu kedua-dua elemen itu penting zahir dan batin dalam sembahyang Nabi, sampai nanti tadi menunjukkan seorang sahabat itu sedang mengurut-urut mengusak-usak janggut. Menandakan hati yang tidak, tidak tenang, tidak tenang. Malahan dalam pekak sekiranya bergerakkan tiga kali betul-betul yang besar, dia batal semuanya. Nah, sebab itu kalau orang sembahyang, ya, anggota tubuh badannya tidak tenang, bergerak-gerak, goyah-goyah, tangan yang mendarusi sana mendarusi sini. Menandukkan hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang, tidak usah diharapkan Allah, tidak stress diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala apa tu bang nak sebut begitu dan ada juga dalam al-Quran yang boleh menunjukkan kepada kita betapa khusyuk itu penting eh apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim alam ya'limil ladina amanu an tarsha'a qulubuhum min wa ma nazal min Adakah maksudnya yang belum sampai bagi orang-orang yang beriman itu Untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah dan kebenaran yang diturunkan Maksudnya apa? Khusyuk ini eh, Bermula daripada ingat kepada Allah SWT eh, Kesal daripada ingat Allah Maka boleh menatangkan khusyuk kepada seseorang Sebab itulah kaitan, khusyuk dengan ikhlas kepada Allah itu sangat rapat. Eh, kalau kita ingat Allah maka barulah hati bertenang, bila hati tenang anggota tubuh badan kita turut tenang. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang yang terkenal dan kita biar setahu dia cerita dengar. Ala an-nasiyatu al-mudh, jika solah solah jasad seluruhnya, wa idha fasad asyarakat fasada asyarakat seluruhnya ala wa al-qalb maksudnya tu, ketahuilah dalam tubuh anak Adam itu ada sebuah panggara, baik lagi maka baiklah seluruh anggota tubuh badannya rosak ini, maka rosaklah seluruh anggota tubuh badannya ketahuilah ini adalah hati eh. maksudnya apa, kalau hati baik, dia akan melahirkan menjahirkan perkara-perkara baik dalam seluruh anggota tubuh badannya kalau eh. yang baik hati dia tengah baik, dengan kusuk di hadapan Allah maka anggota tubuh badannya suruh serta khusyuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengurut-murut janggut tidak bersergaru-garu eh, celah keciak dan sebagainya sebab apa? khusyuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hatinya jadi kita dapat simpulkan bahawa bila sebut khusyuk di hadapan Allah ada dua perkara penting yaitu zahir dan juga hati. Khusyuk yang zahir dan khusyuk yang batin. Khusyuk yang zahir anggota tubuh badan kita kita jaga. Selain kita belajar dalam kitab disebutkan, eh, pergerakan yang besar boleh menyebabkan batangnya sembahyang. Walaupun sekecil mana pun kalau hati kita tenang, maka seluruh anggota tubuh badan kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki akan tenang, tenteram. Kerana apa? Kerana merasa dan berada di hadapan Allah SWT Rasa kerdil, rasa hina, rasa takut di hadapan Allah Rasa mengharap di hadapan Allah Rasa malu eh? di hadapan Allah kerana sangat-sangat Banyaknya kecacatan dalam semakyat Banyaknya kekurangan-kekurangan dalam semakyat Eh? Siapa yang boleh tuan-tuan eh, Kalau tidak dikurniakan oleh Allah khusyuk Daripada mula dia niat Takhbiratul ikhram Dia mengangkat takbir hingga salam eh? ha, Susah nak jaga hati eh, Agar khusyuk di hadapan Allah Dari kuda mula Dia mengangkat takhbiratul ikhram hingga salam Tetapi Bila dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia mampu Dia boleh Khusyuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebab itulah antara perkara-perkara untuk menetangkan kusuk tadi bermula sebelum sembahyang lagi, sebelum dia mengambil butik lagi. Kita lihatlah kehidupannya eh, bagaimana dia menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, kewajipan-kewajipannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ilmu-ilmu yang dipelajarinya, eh, sama ada ilmu taufanya, ilmu sekahnya, ilmu tasawinya yang mana ketiga-tiga rukun ilmu tadi eh, boleh menyebabkan boleh terkesan kepada khusyuk di hati kita di hadapan Allah, khusyuknya seluruh hamdalah tu membaliki kita di hadapan Allah ketika kita mendirikan sembahyang atau mendirikan solat. Sebab itu eh, kalau mengikut eh, Ibnu Abbas eh, berkenaan dengan khusyuk yang zahir dan khusyuk yang batin ni, Ibnu Abbas eh, pernah berkata Aku kata itu, Muhammad eh almundu fi la ya'rifu musliman an yamini wala man an shimali maksudnya ketika dalam sembahyang ialah orang itu tidak kenal orang yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya ha, maksudnya apa tuan-tuan bila kita sembahyang baru berdiri di dalam saf tadi kita dah tak kenal dah siapa kanan dan kiri kita. Itu kata Ibn Abbas. Eh? Tapi betul. Sebab itu sesuai kata-kata Nabi alaihi wasallam. Sebab itu kita nak berhadapan dengan Allah. Bermula dari sebelum itu lagi. Eh? Tetapi Ibn Abbas sebut. Eh, antara tanda. Keseorang itu khusus yang berhadapan Allah dalam sembahyang bila dia soft saja, dia tidak kenal siapa yang berada di kanan dan kiri semahyang eh? aku tak lagi dalam semahyang kita tak ingat eh? kita hanya berada di hadapan Allah Subhanahu SWT eh? jadi pada semua kursus yang zahir antara lain kelihatan anggota tubuh badannya eh? yang zahir tadi tenang ziar, ketera, eh? tertik ketika mengerjakan ibadah solat tadi Eh? Bagaimana rukun sembahyang maka dibuat begitu dijaga. Selain daripada yang tidak terlibat dalam rukun sembahyang, eh? yang boleh menyebabkan zahir kita tadi tidak khusuk di hadapan Allah, eh? menyebabkan kita keluar daripada hati kita, ruh kita daripada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala maka terjaga kita. Kerana itu zahir kita telah khusyuk di Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya khusyuk yang batin. Bila sebuah khusyuk yang batin yang tidak nampak, eh. Yang di dalam kita ini, eh? termasuklah aspek fikiran kita, hati kita, roh kita, sir kita dan eh Akal pikiran kita, bila khusyuk sahaja, akal pikiran kita tak fakur. Eh? Memikir-mikirkan. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Memikirkan, eh tak fakur terhadap rahsia-rahsia, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dan sebagainya. Nah, ini akal. Bila sebut ia khusyuk, batin kita tadi, akal itu suruh khusyuk dengan bertafakur, memikir-mikirkan. Eh? Berbagai sifat berbatas Allah subhanahu wa ta'ala Hatinya pula Sentiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Ini eh? Rumah Sentiasa musyahadah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala eh? Musyahadah ini melihat Kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu Bila sebut Kusuk yang lahir dan batin Ia serentak eh serentak yang zahir kita dah jaga rukun kaulinya rukun faklinya tadi eh yang zahirnya maka yang, yang baca juga turut serta akal pikiran kita terlibat hati kita terlibat roh kita terlibat malah sir kita juga terlibat eh kepada semua itu kepada khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan akal pikiran kita memikir-mikirkan eh, berbagai sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mengingati wujud Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Roh kita pula mensyahadah eh menyaksikan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tiada bandingnya. Barulah tadi disebut bahawa sembahyang kita itu khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Eh Namun tuan-tuan eh, khusyuk ini juga boleh kita bahagikan kepada beberapa golongan orang Islam eh, sebagaimana puasa kita biasa dengar Imam Al-Bazali membahagikan puasa kepada tiga, puasa orang awal puasa orang awal puasa orang awal, sulh awal begitu juga lah kesembahian yang disebutkan khusyuk bagi orang awal eh, iaitu orang yang imannya lemah Ha, ingatan kepada Allah itulah lay eh? ha. akal itu dan ingatan itu sentiasa waklak selalu saja lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini orang awam eh? bagaimana kesukur orang awam ni eh? kesukur orang awam ni biasanya pada zahirnya sahaja eh? ha, anggota tubuh badannya itu ataupun pergerakan ya rukun qaumi rukun pun faedahnya itu dijaga eh? ha. Di samping itu cara macam mana orang awam ni nak nambahkan khusyukkan eh, eh? ya ke khusyukkan mereka ya. Yaitu antaranya menumpukan maksud dan bacaan-bacaan sembahyang satu macam antaranya ya. Eh? Kemudian merasakan berada di depan khabar eh? antaranya lah orang awam buat ya. Begitu juga membayangkan eh, berada di masjidil haram ke eh, membayangkan eh, azab neraka kenikmatan syurga eh, dan ini nanti dosa-dosa yang mereka lakukan, eh, ini untuk sembahyangnya orang awam, orang yang bila sebuah orang awam tuan tuan, perlu kita ingat, orang awam ni eh, dalam peringkat satu-satu eh, manusia yang hatinya lalat ha, ni termasuk orang awam tak kira lah suksesnya Kalau hatinya lalai Maka itulah orang awam okay? ha, Jadi kalau orang awam ni Kalau orang lalai Perbuatan dia dijaga Rukun kaulinya dijaga Rukun kakilinya dijaga right? Semayang 13 rukun tu sempurna Tetapi yang batik dia itu Tidak terjaga Kerana apa? Kerana lalai Hakinya lalai, akal kekiranya lalai rohnya lazilah, sirnya apakah lagi jauh daripada itu. Kemudian khususnya orang awas. Siapa orang awas ni tuan-tuan? Eh, orang awas ni orang yang hatinya telah sedar ataupun yang noda hati daripada kelalaian. Tapi masih kadang-kadang of kadang-kadang eh, ha ni orang awas eh? Orang yang Disebut dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT hatinya baru sedar Baru sedar seperti sedarnya seseorang itu daripada tidur Sebab itu disebut Yaqallah Yaqallah ini hati yang sedar daripada pelalayan hatinya boleh ingat Allah SWT Jadi semayang orang yang perencet ini Selain daripada aspek zahir yang terjaga eh, Aspek batin mereka ini juga turut khusyuk hatinya boleh ingat Allah akal fikirannya boleh eh dan memikir-mikirkan tafakkurkan kewujudan Allah sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah eh serta muraqabah eh, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala eh, hinggalah lahir rasa ketenangan eh rasa syahdu eh, rasa keabungan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pesan daripada murah tadi, zikrullah tadi dalam sembahyang eh, ini orang khawat eh. lebih baik sikit daripada orang awam orang awam tadi lalai dalam sembahyang eh. sebab tu, tuan-tuan mudah-mudahan kita boleh meningkat daripada orang awam kepada orang khawat eh. nanti kita tengok macam mana kita boleh meningkatkan eh, kepada orang khawat yang terdikanya kusuk orang khawat pun khawat Ya orang-orang yang benar-benar arifillah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengar azan. Qaulul illahi sallallahu alaihi wasallam. Tontonan-tontonan dengan konsentrasi ketika sembahung ketika. Khusyuk yang ketiga ialah khusyuk bagi orang qawasil qawah. Ya. Khusyuk ra qawasil qawah ni seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ibadah itu ialah anda berungguliah beribadah kepada Allah seolah Allah anda melihat Allah. Sekiranya anda tidak dapat melihat Allah, rasa-rasakanlah. Allah melihat anda. Ini orang hawasi-hawas. Peringkat ini, mereka itu, roh mereka musyahadah Terhadap tuak ke kebesaran, kesemburnaan Allah subhanahu SWT. Okay? Orang hawasi-hawas ini, tuan-tuan, tentu -tuan, tuan adalah -tuan, tuan orang yang hebat. Okay? Mereka sampai ke peringkat Iksan. Yang mana, mereka itu beribadah kepada Allah. Seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala Sekiranya mereka tidak dapat melihat Allah Mereka rasa-rasakan Allah sentiasa melihat diri Tentulah Mencapai taraf ini sangat sukar Kalaulah kita nak tunjukkan Ataupun nak dihasilkan melalui gambar raja eh? Orang sebegini tidak ramai Kalau piramid tu. Di puncaknya ialah orang khawatul khawat Yang tinggi sekali Kita orang awam di bawahlah lah Kalau piramid tu di bawah ni besar Di atas tajam Kita yang di bawah orang awam Yang kedua orang khawat Yang ketiga orang khawatul khawat Sebab itu, tuan-tuan Bila sebut Al-Aqsan tadi Bila sebut Al-Aqsan maka Al-ihsan ant'abudallahu itu perbuatan kita pada anggota tubuh badan. Semayam tadi kita melaksanakan rukun kain. Ant'abudallahu itu kita sembahyang menggunakan perbuatan-perbuatan zahir. Ini sebut ant'abudallahu Allah itu pada akal dan hati. Allah itu kita memikirkan, tafsorkan Allah itu pada akal kita dan juga pada hati kita. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita rahu fakir bertakul terahu fakir nurul terawak itu pada ruh dan syif. Ini orang sampai ke perintah, ha hawas kulih ha. Sebab itu, tuan-tuan perintah akhiran ini sangat-sangat baik. Kita merasa-rasakan melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak boleh kita merasakan Allah melihat kita untuk makluman, tuan-tuan kita ni manusia, ni kalau mengikut tauhid kedalihan waljamaah kita tidak boleh melihat Allah dengan mata kepala kita sama ada di dunia, eh? sama ada secara sedar atau tidak sedar tak boleh nampak Allah itu maha suci dia tidak boleh nampak lain kami sendiri. Ya. Eh, ada orang salah faham kadang-kadang di lantai dia boleh nampak Allah. Eh, ah ha, tak kira lah. kita tidak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala melainkan eh nikmat syurga yang tertinggi yang terbesar yang teragung ialah boleh memandang Allah Subhanahu Wa Taala zat Allah. Dialah syurga yang tertinggi. Ha, di dunia datang Paling tinggi pun kita melihat keagungan, kebesaran eh, Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada orang kata dia boleh melihat Allah dengan mata hati Itu bukanlah Allah eh, Itu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Mata kepala atau mata hati Tidak boleh melihat Allah subhanahu wa ta'ala Yang boleh bila kita masuk ke dalam syurga Eh, berada di syurga tertinggi mendapat nikmat yang paling agung dan paling besar iaitu melihat zat Allah itu sahaja. Di dunia tidak boleh melihat Allah Subhanahu wa Eh, itu pertengahan lain eh. Kemudian kelima pula ciri-ciri ya khusyuk. Kalau kita nak tahu macam mana khusyuk ini keperluan awal eh terutama kita tengok untuk keperluan awal untuk mencapai khusyuk dalam sholat. Pertama yang kedua, yang paling utama dari sudut ilmu, iaitu eh? mendalami tiga asas ilmu Islam, tiga asas rukun agama. Pertama yang kedua belajar mempelajari ilmu fikah khusus dalam bahasa melayan. Nah, ini pentinglah orang nak khusus tapi tak tahu tentang sumahiyah, tak boleh lah dia kena tahu pelajari ilmu fiqah khususnya bahas solat bahas sumahiyah yang setuanya ilmu tauhid kita perlu belajar kerana nak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah yang mengarahkan kita bersumahiyah tadi kenal sifat-sifatnya ha, supaya tak apa? supaya tidak ditipu oleh syaitan dengan semayang kita juga kita rasa dapat melihat Allah ha, itu bukanlah eh, saya sebut tadi kita tidak boleh melihat Allah dengan mata kepala ataupun dengan mata hati eh, ha, yang hanya boleh melihat Allah mereka-mereka yang dikurniakan oleh Allah melihat zat Allah di syurga nanti ha, di syurga tertinggi ni'mat yang paling besar iaitu melihat Allah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala hidunya tidak boleh yang ketiga mempelajari ilmu tasawuf tiga rukun agama ini mesti dipelajari seiring sejalan eh? tak boleh kata belajar fetah dulu eh? tawhut kemudian belajar tawhut dulu tasawuf kemudian eh? ha. ada pula kalangan belajar fetah sampai alim dulu baru boleh belajar ilmu lain eh? ada pandangan begitu belajar dulu ilmu fetah ilmu tawhut tinggi-tinggi dulu baru kita belajar ilmu tasawuf nanti kita sesak eh? persoalannya mempelajari ilmu siatah tadi eh? yang kita kata perlu alir itu bagaimana mengukur kealiman eh? sama ada peringkat sarjana ijazah muda, sarjana muda ke ataupun peringkat sarjana ke ataupun peringkat PHG ke itukah perlu kita ukur di situ ke? baru kita nak belajar ilmu-ilmu lain eh ah tak boleh nonton ya. eh kewajipan fardu ai. setiap umat Islam mempelajari rukun agama ilmu asas ni iaitu ilmu tatak ilmu taqrib dan ilmu tasawuf itu bergerak seiring sama taraf eh, tak ada yang menangkasi satu sama lain tiga-tiga ada -tiga. orang tanya mana satu yang lebih aula kan? ustaz ha, tiga-tiga wajib dipelajari kenapa sebab tiga rukun ilmu ni bab ilmu ni digunakan dalam semahyang untuk mencautkan khusyuk dalam semahyang Kalaulah tidak ada tiga ini salah satu kekurangan maka ibadah semahyangnya mungkin cacat, mungkin kurang dan mungkin juga tidak kosong hingga ditolak oleh Allah SWT dan mungkin juga dicampakkan oleh Allah kita dalam berakur kerana semahyang dalam keadaan lain-lain semahyang dalam keadaan jauh daripada ingatan kita kepada Allah SWT Jadi kesimpulannya tuan-tuan, husnul dalam semah ini eh, melibatkan tiga aspek kejadian manusia. Bersebut husnul dalam semah, dia melibatkan tiga aspek kejadian manusia. Yang pertamanya jasad atau tubuh badan. Eh sama macam yang disebut tadi. Ya. Lawka ta'al bulu Maksudnya tubuh badan kita itu Mencerminkan husnok kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga dalam perkara pergerakan tiga pergerakan besar tiga kali berturut-turut boleh membatalkan ibadah semaya. Jadi jasad dan tubuh badan kita itu eh, aspek penting untuk husnok dalam semaya. Yang eh? kedua,nya hati dan akal pikiran ha, aspek hati dan akal pikiran hati perlu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tidak boleh lalai. Bila lalat saja leka saja hati kita Syaitan akan masuk berpaksa Dalam hati Jadi menyebabkan kita jauh daripada usyuk Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fikiran kita begitu juga Fikiran kita sentiasa Memikir-mikirkan Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kejadian-kejadian eh, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Inna fi al-samaa'i wa al-ardhi wa ikhtilaafil lail wa nahaar laa aayaatin li'l-albaab." kita memikirkan kejadian Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala kan Di atas muka bumi, di langit, eh apa yang ada di antara langit dan bumi? Ha, maka asal fikiran kita memikirkan memikir ...perbagai rasa-rasa kejadian Allah subhanahu wa ta'ala... ...memikirkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini tidak boleh kita buat... ...melainkan kita mempelajari ilmu tawheed. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya. Sifat yang mustahil, sifat yang wajib. Eh, Agar apa? Agar boleh ditakurkan. Boleh kita fikir-fikirkan. Eh, Kalau tak belajar ilmu tawheed, okay? tentulah tak boleh. Nak ditahurkan apa? Tak tahu. Eh? Yes ya, kita melibatkan aspek kejadian Ruh dan sir majis. Eh, ruh kita ini memandang musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tidak boleh jadi kalau hati dan akal fikiran kita tidak boleh memikirkan, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Eh, kalaulah lah akal kita yang ada atau hati kita yang ada ini tidak boleh memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala kebanyakan agungannya apatah lagi roh kita jauh daripada itu sebab itu tuan-tuan bila sebut hukum kaum dan kena'li eh, yang kita pelajari dalam ilmu syekah itu terletak pada jasad anggota tubuh badan kita eh. ilmu tauhid dalam hati dan akal fikiran kita ilmu tasaw dan tarikah pada roh dan syir sebab itu tuan-tuan tiga-tiga asyak jalan manusia itu ada Eh, perkara-perkara yang perlu diperhalusi barulah kita boleh mendapatkan musuh di hadapan Allah Subhanahu Watahu. Eh, mudah-mudahan bahawa apa yang disampaikan pada malam berbahagia ini, eh, walaupun rendah. Perlukan lagi pengurahan yang lebih panjang Tapi mudah-mudahan Apa yang disampaikan saya dan tuan-tuan Boleh mula meneliti Tentang ilmu, tentang Aspek kejadian yang Allah Taala Jadikan kepada kita, pentingnya perkara-perkara itu Untuk dijaga, dipelihara Agar apa, dia tidak Dicemari, sehingga eh, Pencemaran itu boleh menyebabkan kita Jauh daripada khusyuk kepada Allah SWT Bukan saja dalam sembahyang, tetapi Dalam kehidupan kita seharian dalam amalan ibadah kita yang lain-lain semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sempurna dan amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku luqaul hadza wa astaghfirullah wa ashtaghfirullah walakum wal-ladhina bi wal-muslima wal-mu'minin wal-mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه السلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا من تجاورين مجعلنا من المتقين مجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا وارحمنا ولابائنا ولانحنا ولائشادنا وكفنا شرنا واجعلنا من المسلمين المتقين ومن المنان وتيسير الأمور اللهم نوز فبنا دينو الى يدك كما نورت الارض بنورك فكن سببا اجلى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا اشهد ان رزقنا رزقا حلالا طيبا من غير عناد ولا مشقطه ولا شغل ولا من خلقنا تعالى كل شيء قدير ربنا اجرنا من عذاب الهريقنا وقدنا من كل رحمه انك انت ربنا قد لنا ارزقنا وزريتنا ووسع لنا من فضلك ربنا اعنا في الدنيا ربنا آتِنا من ذلِك فرقَ ما هو هدي لنا من عندنا ورشلا وَجَعَلَ آخَرَكَ لَنَا أَنْبَجِينَ زَهَاءَ شَرِينَ كَوْلا لَهِمَا لَهِدَاللّهِ وَالصَّلَوَاتُ عَلَى شَيْئٍ مَحْلٍ مِنَ الْجَرِيمَةِ عَلَى الْعَرْشِ يَا جِنَانِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ there. <laughs>